Állatok históriája. Egészen úgy indult, mint valami közönséges átlag délután. Esett az eső. A türkis színűre mázolt öreg a garázsban állt, szakasztót úgy festett, mint egy nagymama a 18 éves unokája kabátjában. Róza egy környékbeli moziba vitte vadonatúj tartós hullámát és vadonatúj tejcsarnokos segédjét. Mi valamennyien a hal, nappali ebédlő, játék, zene, szobában tartózkodtunk, ki kiszokásos vasárnapi foglalatosságába merült -e. A nagy az asztalnál ült és biztos kézzel, ám fáradt arckifejezéssel rajzolt az almumába. Flegmatikus leányzókat, akik halványan őre emlékeztettek, Eltekintve bizonyos hangsúlyozott domborulatoktól, melyek az ő esetében inkább csak féling halmocskák. És daliás legényeket, akik halványan a Paolo nevű ifjóncra emlékeztettek, eltekintve holmi vadállatias jellektől, ami a Paolo nevű ifjónc esetében inkább csak háziállatias. A középső, végezve latin és matematika feladatával, a heti krónika megszülésén fáradozott. Ezen a héten a mamám, a papám, a nővérem, a hugom és én a vajúdási folyamat e ponton elakadt, és megkezdődött a sűrű sóhajtozás meg pislogás. A kicsi az új divány tartotta megszállva összes pelusával, melyek pillanatnyilag sízőként voltak jelen. A kicsi játékai mindig az évszakhoz vagy egyéb aktualitásokhoz kapcsolódnak. Jó magam esendünk kuporogtam a dívány egyetlen pelúsmentes csücskén, s a televízió délutáni sport közvetítését kísértem figyelemmel. Bú, aki aznap szokatlanul nyugodtan viselkedett, ez azonban akkor nem tűnt fel nekünk, a sarokban hevert mancsára támasztott pofával, s borította szemmel, mint akit végképp nem érdekel sem a világ, sem pedig mi, Sőt, még amaténsem, sem, hogy úrnője, aki viszont a szőnyegen ült, egyik kezével a haját csavargatva és üveges tekintettel, Mr. John tartotta a térdén. A pozíciójával roppant elégedett macska, buszgondorom volt, és az iklet útvesztőjében tévejgő hitvesem szórakozottan simogatta, mikor is a szeme egyszer csak óriásira tágult, s a szájából kitörő kiáltás hasonlóvá tette őt Kolumbusz Kristófhoz, amint épp megpillantja Amerika partjait. – Menj, itt tészta, hisz ez a macska nőstény! Rájött. Nohely, én tudtam már hónapok óta, megjátszottam a gyerekével vetekedő döbbenetet. – Honnét veszed? – kérdezte ártatlanul. Mély és sok értelmű pillantást vetett rá. Egyetlen szó nélkül fogta Mr., pardon, Miss, pardon, Mistress John, vagy John ha úgy tetszik, lerakta az örmény szőnyegének kellős közepére, és jelentőség teljesen rámutatott. Engedelmes a néma parancsnak oda néztem, s láttam egy lusta és elégedett kismocskát, aki ravaszul hunyorog nagy sárga szemével, és szemérmetlenül nyújtoztatta csíkos és kövérkés testét. Kövérkés? De hiszen ez... Csü, a mindenségit, mondtam. Azám, erősítette meg a feleségem, örülsz, hogy déd nagyapa leszel? Nem, az ördögbe is nem örültem. Több mint elég veszőtségem van a saját leszármazottaimmal, és akkor még a macska leszármazottaival is bajlódja. Ám a család újjángása akkora volt, hogy nem mertem ünnepet rontani a magam önző megfontolásai miatt. A gyermekek anyai vezetés és közreműködés mellett tervezgetéssel, izgulással és intenzív agymunkával töltötték a délutánt. A fiú új, puha, meleg, összkomfortos vackot létesített a vasalókosárban, melyet a várandós anya néhány felderítő körjárat után végképp mellőzésre ítélt, Alvóhelyű szokása szerint hitvesebb új kalapját választván. A kisebbik leány mindenüvé követte Fenti várandós anyát, s a gyakorlat megszerzése véget dajkálásra kínálgatott neki több pelus kis cicát, a várandós azonban udvariasan visszautasította őket, továbbra is inkább a gazda papucsát dajkálgatván. A nagynak nem minden nehézség és nyománkodás nélkül sikerült a várandós nyakára alkalmazni egy csillogó és felette női, türkis színű szalagot, melyet az érdekel, miután hiába próbálta előbb miszlikre szaggatni, utóbb seprűnek, majd bú használni, végül megtűrt valahogy, s eként felszalagozva parádézott előttünk, lankatag és erősen kismama jellegű pózban. A família őrjöngött a gyönyörűségtől. – Vajon mikor fognak megihletni? – morfondírozott a kicsi. – Nem sok hiányzik hozzá – jelentette ki a nagy, mint a macska szaporulatok szakértője. – Képes és megszületnek holnap? – kérdezte reménykedve a középső. – Képes – mondta az anya. – A macskáknál sosem lehet tudni. Ők nem csinálnak annyi faxnit, mint az emberek. – Akarod mondani az asszonyok? – vetettem közbe. – Ő fagyosan mért végig. Mert az emberek nem szülnek gyereket, válaszolta. Bezzek, ha az ő dolguk volna, még elgondolni is rossz. Nagyon fog fájni neki, kérdezte Pop aggodalmasan. Mármint, hogy Johnnak. Ó, nem hiszem, mondta az anya. Minden esetre elhívjuk majd a gyerekorvost. A gyerekorvost? Kérdeztem. Miért nem mindjárt a szülést? Jó vanna, állatorvost akartam mondani, csattant fel mérgesen. Borzasztó, hogy soha se értes meg. – Vajon hány kis cicája lesz? – kérdezte újból a középső. – Ferintem négy vagy öt – vélekedett a kicsi. – Efetleg hatif. És míg anya és gyermekei eklasztikus lelkesedéssel töltötték a vasárnapot, a bekövetkezendő esemény az ajtónkra kitűzendő négy, öt, efetleg hat szalagocska és a négy, öt, efetleg hat születendő kismacska Elkeresztelése kapcsán jó magam azzal töltöttem a vasárnapot, hogy kiadjam ugyanezen kismacskák lábalól eltételének módját. Módozatokban a legbrutálisabbtól, a legkörmönfontabbig, a leglogikusabbtól, a legregényesebbig nagy választék kínálkozott. A bökkenő az volt, miképp tudom majd bármelyiket is elfogadtatni a gyermekekkel, nagyobb tragédiák nélkül. Félő, hogy nekem semmiképp sem sikerül, ha csak meg nem nyerem feleségem együttműködését. Ő ugyanis mindent le tud velük nyeletni. S ha józan értelmű nőről volna szó, bízvás számíthatnék is ez Tény azonban, hogy feleségem, miként erre számos ízben alkalmam nyílt már felhívni figyelmüket, nem józan értelmű nő. Hű, micsoda csávában voltam barátaim! Tíz óra is elmúlt. a gyermekek, akik a doromboló várandós anyát tartalmazó kalap körül tanyáztak, még nem számták el magukat a lefekvésre. – Nehogy efedbe juffom, fefó, febeféd, ma ilyen megfülni a kifmafkákat, figyelmeztette a kicsi. – Prr! – felelt a leendő anya. – Ha rosszul vagy, csak hívjál engem! – mondta a nagy, úgyis, mint önjelöl szülésznő. – Nyávogj egyet, s azonnal jövök! – Prr! – Én pedig amondó vagyok, hogy legjobb volna már is elhívni az állatorvost – mondta a középső. – Mars az ágyba valamennyi – ordítottam. – Elegem volt ebből a nótából. Görbén néztek rám, és szót fogadtak, És alig, hogy ők ágyba kerültek valahára, mi meg a feleségemmel végre kettesben és veszekedésre készen ültünk a nappali szoba díványán, a leendő anya kimászott a kalapból, szemérmetlen pocakját himbálva odajött, és leheveredett a lábunk elé. – Te szégyentelen! – szóltam rá. – Ne légy már olyan konzervatív! – mondta a feleségem. – Manapság rugalmasabbnak kell lenni. – Ráadásul azt se tudjuk, miféle szerzett az apa! – mondtam én. – Nőm megrándította a vállát. – Úgyis az anya a fontos! – világosított föl. – Az apának semmiféle jelentősége sincs. Elfordította a fejét, és álmodozó képet vágott. Lefogadom különben, hogy egy szép palszodikó macska legény volt, biztosan pompás kis cicáink lesznek. Kiscicáink lesznek? kérdezte. Elérkezetnek láttam az időt néhány dolog tisztázására. Csak nem képzeled, hogy én meg akarom tartani még a kis macskákat is. Te pedig csak nem képzeled, hogy én megengedem, hogy elted lábbal még a kis macskákat is mondta ő, mintha egész életemben folyton csak ártatlan állatok lábalul eltevésével foglalkoztam volna. Sőt, esetleg emberekével. Abból, ahogy ő rám nézett, ezt is feltételezhette az ember. Épp ezért fontosnak tartom leszögezni, hogy eleddig semmiféle élőlényt el nem tettem lábalul, kivéve egyszeres egy Azt is az ő parancsára. Ezeket a kismacskákat viszont elteszem lábalul. Elé. Akár az ő engedélyével, akár anélkül. Ha másként nem, hát tekintélyen megerősítése véget. Ide hallgass, mondtam jó hangosan. A macska felkapta a fejét a hanghallatára, s rám nagy sárga szemét. Hozzám beszélsz? Rajta, mondd meg neki, provokálta a feleségem. Mondd meg neki, mit forgatsz a fejedben, ha képes vagy rá. Nos, nem voltam képes. A fejemben belülről egészen lehetetlen módon meghallottam hajdani barátunk az igazi Mr. John hangját. Nekem nincs kisgyerek, nekem nincs gyökerek, kitépve sok idő ezelőtt, Puff mint egy fog. Nagyon fájt. Fogalmam sincs, hogy jött ez most ide. Még ha az ő nevét viseli is, ez itten egy macska, sőt, nőstény macska, és igazán semmi köze a másik dologhoz. Mindazonáltal most egyszer csak láttam is a már születendő kis macskákat. Egytől egyik bajszosan, nagy sárga szemmel és zsanakvó is mosolyjal, meg annyi apró és védtelen Mr. john és lábalól eltevési módszereimet hirtelen iszonytatónak éreztem. De hiszen ezek állatok, hajtogattam önmagamnak. Állatok, csak állatok, egy állat törvénytelen porontjai. Nem használt. A macska tovább bámult rám tűrkisszínű szalagjával és titokzatos nagyhasával csak nézett rám és várt. – Rajta, mondd meg neki! – ismételte a feleségem. A hangja most lágyan szólt. – Mondd meg neki, dégy nagyapa! – Hát, ide figyelj! – kezdtem újam a lehendő anyára szegedve. – Nehogy aztán több legyen, mint három! Megértetted? A szégyentelen, őrülten dorombolva hemperegni kezdett a szőnyegen, s az öröm mámor teljes volt. De vége is lett hamar. Nagyon hamar. Még ott játszottunk a szőnyegen, a feleségem, meg én, meg a macska, amikor Róza megjelent a küszöbön. – Nagysasszony, az ajtó fel van nyitva? – újságolta. – Miféle ajtó? Hogy-hogy felnyitva? – kérdezte szórakozottan a feleségem. – A kimenő ajtó – felelte Róza. – Nagyságos úr, te nyitottad fel? – Én nem nyitottam fel semmit – mondtam. Biztosan a gyerekek voltak, nyugtatta meg a feleségem. Csukd be és kész. Ők felnyissák és én kellem becsukni, panaszkodott Róza az előszoba felé haladtában. Felkavarú egyéniség lehet a tejcsarnokos új segédje, jegyezte meg a feleségem. Kibogozta a hajából Mr. John mancsait, és letette őt a földre. Most pedig ideje, hogy aludni menj. És mi is? Feltápászkodott, és körülnézett. Hol van bú? – kérdezte. – Egész álló nap néztünk. – Bú! – hívta a feleségem. – Csönd! – Nyilván megsértődött, – mondta rossz lelki ismerettel. – Hogy így megfeledkeztem róla. Hallottam, amint körbejár a lakásban, és félhangosan szólongatja. – Bú! –– Bú! – aztán emelte parancsoló hangon. – Bú! – Azonnal gyere ide! –– Aztán gyengéden. – Bú! – Úrnődnek egyetlen drága buta aranyos kutyuskája merre vagy? Semmi válasz. A gyerekek álmosan és kérdőnk eczmeregtek elő csíkos pizsamájukban. John is követett bennünket kutatásaink során, és éppen ő vezetett nyomra úgy, hogy őrnyöngve kaparni és fújni kezdett az előszoba ajtó előtt. – No, nézd csak! – mondta a felesége. Ez képes, és visszavonult az aventínuszra, Megtette már máskor is, mielőtt rájött a féltékenység, vagy valami személyes okból kifolyólag megsértődött, hogy visszavonult az Aventinusra, amit Valszoldában a tó lejárója képezett. Milánóban pedig az emeleti lépcsőforduló. De ezúttal nem volt a lépcsőfordulón sem. Végül is John útmutatása nyomán két emelettel alább találtunk rá. Ott kuporgott egy üres lakás zárt ajtaja előtt, mintha csak aludna. De nem alud. Sebesen lélegzett, s gyötrelmes kis hörgést hallatott minden lélegzetvételkor. vételkor. A tekintete szakasztott olyan volt, mint a bolló nevű lovamé, leghűségesebb hajtársamé, amikor tüdejébe hatott egy nekem szánt golyó. Olyan volt még a lélegzése is. – Bú! – szólította a feleségem, és letérdepelt mellé. – Bú, mi bajod? Az imádott hanghallatára bú megpróbálta a farkát mozdítani, szemmel láthatólag rettenetes erőfeszítésbe került még ez is. De nem volt rá képes. Fájtyoló szemét szinte bocsánat kérően emelte úrnőjére. Feleségem az összekuszálódott szőzetre hajtotta arcát. – Bú – Súgta fájdalmasan – úrnőjének édes öreg búja, mi van veled? Bú újabb rettenetes erőfeszítéssel, amely egy kínosan mély hördülésbe került, meg akarta nyalni a kezét, de csak félig meddig sikerült neki. Szeme váltik kérte a bocsánatot. Bocsánatot, amiért beteg, amiért ott fekszik, amiért nem képes megnyalni úrnője kezét. Halálosan beteg, ezt láttuk és éreztük. Hát ezért ment el így, hogy ne zavarjunk, ne szomorítson meg, ne roncsa el az örömünnepünket. És mi észre sem vettük, Feleségem végtelenül óvatosan karjába emelte, mint valami reszkető és tehetetlen nagy gombolyagot. S vitte lassan, lépcsőkfokonként felfelé, halkan duruzsolva a fülébe valamit, amit csak ő hallhatott, ha még hallotta. A gyerekek némán követték. Örömhöz szokott lépteikre ismét a fájdalom árnya vetődött. – No, de elvégre mégiscsak egy kutya – mondják önök. – Igen, csak egy kutya. Magam is sokszor mondogattam ezt a rákövetkezendő napokba. Csak egy kutya. Viszont, ha nem tudják, mit is jelenthet egy kutya, egy kedves, hűséges, jó lelkű öreg kutya, amely együtt nőtt fel az ember gyerekeivel, akkor inkább else olvassák, ami itt következik. Köszönöm. Az állatorvos felemelkedett és megcsóválta a fejét. Szegény pára, mondta. Közülünk senki sem szólt. Feleségem csak simogatta bút, föl se nézett. Az állatorvos azt gondolta, nem értettük meg. Nincs mit tenni, magyarázta. Húzhatja egy napig, vagy egy hétig, de mindenképpen feladhatják már. Bruno kirohant a szobából. Pop a fal felé fordult, s merettem bámult rajta valami nem létező dolgot. A kicsi belecsúsztatta pracliát az enyémbe. Mit jelent az, hogy feladhatjuk? kérdezte suttogba. Válasz helyett csak megszorítottam a kezét, és ő értett belőle. Könnyei végig az arcán, s lepotyogtak az örmény szőnyekére. Feleségem tovább simogatta bút. Így úgy kezelni akarom, szólalt meg tiszta és érthető hangon. Belekerülne egy csomó pénzébe és fáradtságába, mondta az együttérző, ám gyakorlatias állatorvos. És csupán csak azért, hogy néhány nappal tovább tartsa életbe. Feleségem most már felszegte a fejét. A szeme száraz volt és konok. Ápolni fogom, jelentette ki. Az orvos vállat vont. Ahogy kívánja. Mialatt a recepteket írta és elmagyarázta a tennivalókat, feleségem kezett továbbra is bú hátán nyugodott. Bú pedig fáradságosan emelte rá a szemét. Látni talán nem is látta, de érezte, hogy ott van. S hogy ezt megértesse a feleségemmel, olyan erőfeszítésébe került, hogy popmódjára nekem is a fal felé kellett fordulnom. Hiszen csak egy kutya, gondoltam, de nem használt. Az elkövetkezendő napok folyamán egyfolytában ezt gondoltam, és egyfolytában nem használt. Feleségem a nehéz percekben rájellemző elkeseredett és néma konoksággal vívta a harcát. Ő adta be búnak a mindennapi antibiotikum injekciót, fél órákat töltött mellettet térdepelve, s próbált lenyeletni vele egy-egy tablettát, vagy cseppenként a szájába töltögetni egy-egy kanál orvosságot. Búra legtöbbször rájött a köhögés, hörgés és hányás, aztán kezdhették az egészet előről. – Bocsáss meg, úrnőm! – mondta a fénytelen szempár. – Bocsáss meg az alkalmatlankodásért! Nem is tudom, melyiküktől facsarodott el jobban a szívem. Hányszor reméltem, hogy a feleségem sírva fakad, és akkor jól leszíthatom, és megkönnyebbülhetek magam is. Ugyan ne gyerekeskedjünk már sírni egy kutya miatt. De ő egyszer sem fakad sírva, és én most már örülök, hogy nem szittam össze. Nem sírt senki sem. Mindegyikünk élte megszokott életét. A feleségem írt, én hivatalba jártam, a gyerekek tanultak és játszottak. Rózsa mosogatta és tördelte az edény. De mindez, mintha hangtompítóval, mintha félhomályban történt volna. Mintha minden szavunkra, minden lépésünkre a gyerekek játékaira is ránehezedett volna az a szomorú, sötét árnyék. Még John is, aki kezdetben oda-odason polygott búhoz, hogy a farkát harapdálva, incselkedve játszani hívja, látván kísérletei meddő voltát, arra rendezkedett be, hogy karikába tekeredve, nem messze a kutya vackától, s ott töltse jóformán az egész napot, egyre gömbölyödő hassal és bánatos képpel. De vele nem törődött senki. A gyerekek első szava, alig, hogy reggel kinyitották a szemüket, és alig, hogy az iskolából hazatértek, mindig ugyanaz volt. Hogy van, bú? Ugyanaz, amit magam is mindig kérdezni szerettem volna, valahányszor hazatelefonáltam a hivatalból. De mégsem kérdeztem nem tudom férfi júi bőle vagy gyávaságból. Halló, én vagyok. Csak ennyit mondtam. Még él, válaszolt szeliden a feleségem. Aztán másról kezdett beszélni. Gamberini, szólt rám időnként a főnök. Talán a fogafáj? Vagy mi leli? Beteg a kutyám, gondoltam, ami kedves, hűséges, bolondos, öreg kutyánk haldoklik. De sehogy se akaródzott kimondanom hiszen csak egy kutya felelte volna. azt nem viseltem volna el. Semmi bajom, válaszoltam tehát. Így telt el egy hét, vagyis a krízist megelőző hét nap, ahogy az orvos emlegette. Az is csodálatos, ha túléli a hetediket, mondta. És éppen hetednapra napra, szombaton este támad az a szerencsés ötletes sárlotta néninek, hogy meghívja magát hozzánk vacsorára. Sárlottanéni, néni, nem tudom, emlékeznek-e még rá, a feleségem nagy nagynénye. Kövér, pessimista teremtés, a messziről felismerhető kritikus korban. Sok pénze van, de semmi kedve elkölteni. Egyedül él, de legalább napi egy étkezést ingyen és bérmentve fogyaszt valamelyik unokahugánál vagy öccsénél. Akik szerencsére számosak. Leginkább mégis minket kedvel. Igazán nem értem miért. Hiszen korán sem titkolt véleménye szerint én valóságos szörnyetek vagyok. Veszélyes, őrült. nénik agyafort kínzója. De hiába. Talán a mazohizmus egyfajtájával állunk szemben. Ha nem hívja meg a feleségem, meghívja ő saját magát. És a dolgok mindig, mondom mindig teljesen egyformán zajlanak le. Megérkezik, helyet foglal, bőkezően szed a tányérjára, és miközben csak úgy tömi magába az ételt, szóval panaszkodik étvágytalanságára, Részletekbe túltengve ismerteti emésztési zavarait, továbbá letorkolja a gyerekeket, összeteremti rózát, kritizálja nőm bevásárlásait, elveit, regényeit, nevelési módszereit. Ami pedig engem illet, óvakodik egyenest hozzám intézni a szót, ám világosan értésemre adja, hogy rossz és megvetése még őseimre is kiterjed, legalább harmadízig visszamenőleg. Minek következtében türelmem és étvágyam fogytán, csak arra várok, hogy lélegzetet vegyen, és akkor röviden és velősen közlöm vele, mi a véleményem róla és látogatásairól. Ő megsértődik, méltóság teljesen, de semmi esetre sem az étkezés befejezése előtt, felkel helyéről és elvonul, mondván ebbe a házba soha többé nem teszem be a lábam. A rákövetkező héten pedig ott van megint. Feleségem mindent ráhagy. Úgy sajnálom, szegénykét próbál engem is megenyhíteni irányában. Gondold el, milyen rossz lehet kövér és házsártos kisasszonynak lenni, akit mindenki nehezen viselel. Kétség kívül nagyon rossz lehet, de mit tehetek én róla? A kérdésim már sok éves múltra tekint vissza. Most inkább hagyjuk is, és folytassuk a szóban forgó esetnél. Tekintettel Bú állapotára minden lehető módon igyekeztünk sárlotta nénét megakadályozni az eljövetelben. Hiába. Azért is eljött. De ezúttal merőben szokatlan módon zajlottak a dolgok. Vacsora közben Sárlotta néni zavartalanul átadhatta magát romboló kritikáinak, egyikünk sem vágott a szavába. Bú aznap nem bírta lenyelni az orvosságot. A régi kockás plétbe bugyolált sovány és elcsigázott teste mozdulatlanul hevert a feleségem íróasztala alatti vackán, és immár teljesen érzéketlennek látszott. Csak amikor úrnője elment mellőle, követte homályos tekintettel, fejét meg sem mozdítva, és mintha minden alkalommal Isten hozzádott mondott volna neki. Az is csoda, ha túléli a hetediket. Ez járt valamennyiünk eszébe. Sárlotta néni epés fecsegése a féle rovarzümmögésként zsongott körülöttünk. Jó magam, egyetlen egyszer sem mondtam neki ellent. Sőt, úrnémlik olykor még rá is bólintottam. Bizony, bizony, persze igazad van. Sárlottan énél láthatólag mind zavartabb és nyugtalanabb lett. Az ok természetesen az én példátlan szelítségem volt, nem is bú állapota, ami meg sem fordult a fejében. Az ő számára bú mindig a holmi utálatos négylábú volt, melyet mi kizárólag azzal a célral vettünk a házunkba, hogy őt belebotoltassuk, harisnyáit elszaggattassuk. Tudta, hogy bú beteg, de őrészkedett attól, hogy a hod léte felől érdeklődjék. Tekintete ismét sóra vizsladta valamennyiünk arcát, megállapodott a feleségemén. – Te is szépen tönkre mentél, mióta abba a dohányzást – Karatyolta. Vagy húsz esztendőn át hallgattam, mint bélyegzi meg Sálotta néni néni szavakkal feleségem átkos szenvedélyét, mint jöveddől neki korai halált, s vele örök kárhozatot, ha nem szokik le a dohányzásról. Most pedig – nézd, csak micsoda nyomvad képed lett – aki szellemi munkát végez, nem hagyhatja abba a dohányzást egyik percről a másikra. Képtelen vagy ennyit felfogni? Inkább hagynám már abba ittet, aki úgysem használja a fejét. De hát, hallotta -e egyáltalán, amit beszélek? Mi a csuda van veled? Feleségem szó nélkül felállt az asztaltól. Az egyre értetlenebb, sennek folytán egyre harciasabb Sárlotta néni követte példáját. Én szintén. Láttam, hogy a feleségem letérdel bú mellé, és keserves, hajlíthatatlan makadságával ezredszer is megpróbálja beadni neki az orvosságot. Sárlotta néni magában dörmögve állott mögötte, s végül kitört. – Szóval ilyen kutyául killóc itt egy kutya kedvéért. Most már értem, miért vagy olyan szédült. A kutya miatt. De hát magad akarsz megbetegedni helyette? És az a sok gyógyszer, ki tudja, mennyi pénzt bocsékoltatok rá. Kész őrültség, hiszen csak egy kutya, nem ember. Különben is nem látott, hogy ennek már kampec? Feleségem nem nézett föl, csak túlságosan nyugodt hangját hallottam. Menj el! Charlotte néni viszont kisé nagyot hall, s nem hallottam. Úgy próbáltam a veszélyre figyelmeztetni, hogy megérintettem a könyökét. Ő azonban lerázott, mint egy ronda hernyót, és folytatta rendületlenül. A vak is látja, hogy alig van már benne élet, csak tudná, mire vársz az. A felesége most feléje fordult. Takarodj! Hangja, amely máskor oly derűs és elnéző, most szinte felismerhetetlen volt. Látni sem akarlak többé, megértetted? Sárlotta néni kinyitotta a száját, de hang nem jött ki rajta. Azt szokta meg, hogy velem veszek egyik, nem vele. Inkább döbbent, semmint sértődött arccal, pislogva hátrált az ajtó felé. Feleségem egy pillantásra sem méltatta. Búval foglalkozott megint. Miközben kikísértem az előszobába, Sárlotta néni egyre csak pislogott. – Nekem sose volt kutyám – bögte ki egyszerre halk hangon. – Se gyermekem, se kutyám. – Nekem. Itt elakadt, és én... Én, aki körül mindenki fenntartás és mérték nélkül szeret, embert, állatot, sőt tárgyat, hirtelen pokolian megsajnáltam. Bizony nagyon rossz lehet senkit se szeretni, gondoltam. Igaz, kevesebb szenvedéssel is jár, de azért szörnyű lehet. Sajnálom, hogy olyanokat mondtam, motyogta sárlotta néni, és én azon kaptam magam, hogy patpatot adok arra a durcás öreg arcra. Jól van, no, dőnyögtem. Életemben először, és alig, hanem nem utoljára, még én vigasztaltam Sárlotta nénit. Igazán megesett rajta a szívem, mondtam később a feleségemnek, miközben lefekvéshez készülöttünk. Felhívnád szegény telefonon? Feleségem úgy tett, mintha nem hallana, vagy talán csak ugyan nem hallotta. Járt kelt a szobában, olyan holmikat rendezgetve, melyeknek semmi szükségük sem volt a rendezésre, és nem válaszolt. Bú továbbra is mozdulatlanul hevert az íróasztal alatt vackán. Immár órák óta. Nem hallatszott már az a gyenge hörgés sem, mely lélegzetvételét jelezte az elmúlt napokban, hogy él még, az csak onnét lehetett tudni, hogy a ráborított takaró rótjai alig észrevehetően rezegtek. Nem vette be az orvosságot, mondta a feleségem, mindig tökéletesen egyforma hangon. Az állatorvosnak volt igaza, ha mindjárt hagyom meghalni, kevesebbet szenvedett volna. Fáradt vagy, mondtam, mert mi mást mondhattam. Gyere, feküdjünk le. Jó, mondta engedelmesen. Még egyszer odament a kuckóhoz, letérdett bú elé. Nem kínozlak tovább, öreg fiú? Súkta neki. Kezét a kutya tette, és én megértettem, hogy ez a búcsú. És abban a pillanatban, míg ő lassan visszahúzta a kezét a nagy, fekete és érzéketlen gombolyagról, amely a barátja volt, rövid kis mordulás ütötte meg a fülünket. Gyönge volt és tompa. Mi azért felismertük. Ez bú tiltakozásának hangja, amikor álmában háborgatják. Feleségem keze megállt a levegőben, majd pedig szinte félve visszaereszkedett, hogy megsimogassa a kutya pofáját. Bú annélkül, hogy a szemét kinyitotta volna, megszaglázta, és gyengén végignyalta a kezét. Dino! lehelte a feleségem. Jóformán mozzani sem mert. Nekem kellett beavatkoznom. Határozott mozdulattal kihámoztam a takaróból bú testét, és tapogatni kezdtem széltében hosszában, ahogy az állatorvostól láttam. Monta mondta bú félhangosan, és meg sem mozdult. ilyenkor? Itt üssön meg a guta, mondta. Szép kis eszméletlenség, hiszen ez javában durmol. Feleségem még most is hitetlenül fektette arcát Bú hátára, csak szólongatta nagy izgatottam. Bú felnyitotta az egyik szemét, aztán felnyitotta a másikat. Látta is őt, hallotta is. Halkan és gyöngéden nyűszített egyet, míg kurta farka kibukkant a takaró rótyai közül. szúr nem, jól vagyok. Aludni szeretnék. Szárusz! Megnyalta úrnője arcát, akkor átásított, hogy majd kiugrott az álkapcsoló, és újból lehunyta a szemét. Bocsáss meg, álmos vagyok. Nem volt több kétség. Arcát a szőrös háton nyugtatva feleségem szégyentelen zokogásra fakadt, és én végre jól összeszíthattam. Összeszittem őt, összeszittem a gyerekeket is, akik berohantak hogy örömkönnyeiket elvegyítsék a tagú örömkönnyeivel. – A minden itt elég legyen! Mi van azon sírnivaló, ha egy kutya meggyógyul? Az ágyba mind! Ne legyünk már nevetségesek! Mielőtt testvéreivel együtt visszavonult volna, a kicsi odasompolygott hozzám, és lopva kezembe nyomta a zsebkedőjét. – Töröld meg a femet, te nevet fégef! Vasárnap reggel bú virgonc hangulatban ébredt hosszú, gyógyító álmából. Érdeklődve tekingetett körül a világban, nagy idekezettel lengette nyelvét és kurta farkát, sőt, eltökélvén, hogy mulattatni fog bennünket, részegmódjára össze-össze csukló lábakkal sétára is kerekedett, és repett fazék hangon ugatott hozzá. A gyerekek hemperegtek a kacagástól, s ő roppant értelmesnek érezte magát. – Nyughass már, te csodakutya! – szólt rá végül a feleségem. – Nem látod, hogy nyikarni sincs erőd? Karjába vette takaróstól, mindenestől, s lerakta a díszhelyre, az örmény szőnyegének közepére. – Itt maradj szépen, amíg mi megreggelizünk. csak idehozom neked Johnt, hogy ne unatkozz. Szemét hirtelen elkerekítette, s nagyot csapott a homlokára. – Úristen, John! Hol van John? – Egyikünk sem tudta. Nem látta őt napok óta senki. Megfeledkeztünk róla. Biztosan ott alszik a kalapomban az a nagyokos, mondta hitvesem, s futva indult a helyszíre. Mennyei tészta, hallottuk is nyomban a rikoltását. John csak ugyan ott aludt a kalapba, alatta pedig angyali nyugalommal szunnyadozott három kis cica: egy fehér, egy fekete, egy csíkos. Egyeset durbonyolította le a dolgot, nem fordult senkihez hely s még csak oda sem hívott, hogy az eredményt megmutassa. Mintha csak rájött volna, milyen kevéssé fontos ő, kis cicástól is a bú betegségéhez képest. Igazán derék kis jószág, én mindig tudtam. A család elragadtatott kiáltásaira a gyermekágyas hölgy felébredt, ránkemeltes handa pofácskáját, végignyalta nyalta kicsinyeit, majd újból ránk nézett. Na, mit szóltok hozzájuk? Ugye szépek? Gyönyörűek voltak. Fényes, puha szőrrel, kis bajuszkával és nagy szemekkel. Három pöttömnyi, álmos és nyivákoló Mr. John. – Fiúk vagy kiflányok? – érdeklődött a kicsi. Az érdeklődést hozzám címezte. Nyilván engem tartott a kérdés szakértőjének. – Milyen finű fallagokat tegyünk az ajtóra? Kéket vagy rózsafinüt? – Legjobb lesz fehéret kitűzni – javasoltam. Tévedések elkerülése véget. Miközben az ifjú anya engedélyével, s egymás mérehatóbb megismerése céljából áttelepítettük ágyunkra az újszülötteket, az ajtóban megjelent a dülöngélő és tétova bú. Olyanképpen von szólva maga után a skotkockás takarót, mint egy kísértet a fehér leplét. Bizonyos távolságban lehorgonyzott, onnét vette szemügyre a tényállást. Pofája egyetlen nagy kérdőjellé vált. Melyre feleletet adandó, az újdonsült anya vigyázva nyakszírtem fogta az újdonsült csemetéket, s egyenként lerakta őket szép sorjában az érdeklődő orra elé. Torka szakadtából nyilvákolt mind a három. Búk is hátra hőkölt. A kérdőjelhez legalább három felkiáltójel társult. – Buf! – jegyezte meg kitérőleg. – Miau! – mondta bátorítólag John. Oh, – Ó, be nehéz a felfogás ennek a behemúrtalaknak! Apró, gyengén macska mozdulatokkal közelebb pofozgatta hozzá a három kis macskát, akik gilisztaként tekeregtek jobbra-balra. Bú óvatosan megszaglázta őket, tüszentett, oda megint. Aztán esetlenül feléjük nyújtotta lesoványodott ormótlan mancsát, amazok pedig nekiindultak, hogy megmásszák. Egészen úgy festettek, mint a liliputia guliver körül. Buff! Hö! Dünnyögte Bú ébeskedve és türelmesen. A melléje kuporodott John meg dorombolt akár egy helikopter. Nézzék csak, nem is tudom, hogy mondjam, de Isten úgysem megható jelenet volt. Erre önök azt mondhatják, kicsit hülye vagyok. Nos jó, az vagyok valóban. Jöjjenek el egyszer hozzánk, és kicsit meghűlnek majd önök is. Azt a délutánt a szőnyegen töltöttem állat, gyerek és feleség tömkelek közepette, és nem is család, de nemzetségfőnöknek éreztem magam. Figyelitek, milyen képet vág az apátok? – szólalt meg egy ízben a feleségem. – Mintha ő hozta volna világra a kismacskákat. Rám mosolygott. – Meg vagy elégedve, déd nagypapa? – Széttártam a karomat. – Egy csodával határos módon felgyógyult kutya, plusz három újszülött kismacska. – Lehettem-e -e más, mint elégedett? – Kicsit hülye, és elégedett. Ha így van, mondta a feleségem, eredjést hív fel Sárlotta nénit, mondd meg neki, hogy bú, meggyógyult, hogy született három kis cicán, és hogy ma estére várjuk vacsorára. Ekként történt, hogy életemben először és alig, nem utoljára saját szájulag invitáltam meg Sárlotta és ráadásul még örömmel is tettem. Hülyének hülye, de nem kicsit.